«Чужий біль нікому не болить!» «Номис». Це дієслово може вимагати і знахідного відмінка. «Мене ж болить її від вічної страждання, Франко!» А також виступати з прийменником «у», «в» та іменником у родовому відмінку. «Що у вас болить?» «Ластівкою припадає вона, коли не дуже її!» «Коцюбинський». «Вибачати!» По-дорожньому і Бог вибачає, Номис. «Прощати! Скажіть їм, щоб простили мені бурлаці за мою смерть на чужині, нечуй Левицький! Дякувати! Дякую тобі, Іване!» – промовила вона, Франко. «Віддячити! Оддячити!» Соломія усе старалась оддячити циганам, Зарятунок і захист Коцюбинський. З іменниками чи займенниками в знахідному відмінку стоять дієслова Зрадити, зрадив мене милий, народна пісня, опанувати і пустиню опанують веселі села. Шевченко. Радити, порадити. Де то моя Катерина, моя чорноброва? Вона мене все радила і тепер порадить, Шевченко. Порадь мене, дівчинонько, як рідної мати. Народна пісня. Тепер при дієслові «радити», «порадити» ставлять іменник і в давальному відмінку – Горький, Чехо, Франко, Коцібинський завжди радили молодим авторам учитися наполегливо поліпшувати свою письменницьку техніку. Літературна газета. З іменниками в знахідному відмінку і прийменником «за» стоять дієслова, якщо вони вказують на виконання функції чогось чи когось. Бути – ще й на весіллі в його дочки за дружку була, Нечуй Левицький. Стати він мені за дитину рідну став, Марко Вовчок. Правити скриня моя за стіл править, Ганна Барвінок. Мати мене його батько не хоче за невістку мати, пана Смирний. Вважати Жаль тобі того, кого за ворога вважаєш, Леся Українка. Лаврін вже вважав себе за господаря, не чуй Левицький. Дієслово «вважати» зрідко може стояти без прийменника «за». Тоді воно керує залежним словом воробному відмінку. Та полювання він забавою вважав, рибальство справою, священнодійством навіть. Рильський. Згадані дієслова «бути», «стати», «правити», «мати» з іншим значенням, ніж у наведених реченнях, стоять без прийменника «за» і керують іменниками в інших відмінках. А Ганна була, як і вона удова, мала собі дочку-одиначку Марко Вовчок. «Єрко став паном, змінив своє імення і назвав себе Юрашем Нечойлевицький. А може і сам на небесі смієшся, батечко, над нами, та може радишся з панами, як править миром Шевченко?» З іменниками в знахідному відмінку і прийменником «на» стоять дієслова «бачити». Бачити на власні очі, а не власними очима. А сам на ум таку колись пригоди на власні очі бачив Рильський. Чути, чути на власні вуха, грати, Та й найняла козаченька на скрипочку грати народна пісня. Проте в сучасній літературній мові дієслово «грати» керує місцевим відмінком іменника з прийменником «на». Грати на скрипці, на роялі, на бандурі. Заздрити, заздритися. На велику худобу батьківської її заздрились, Грінченка. Змилосердитися, поки пруд знайшов,